Jó, olvasuk el az első két verset. Hosszú idő telt el azután, hogy az Úr nyugalmat adott Izraelnek minden ellenségétől körös körül. Józsui is megvénült, megöregedett. Ekkor összehívta Józsui egész Izraelt, annak véneit, családfőit, bíráit és előliáróit, és ezt mondta nekik. Én megvénültem és megöregedtem. Állítólag uh, 17 év telik, a 20, telik el a 22. és a 23. fejezet között. Tehát itt most ugortunk 17 évet. És uh, Józsue itt már 110 éves. Tehát valóban úgy van megvénült, megöregedett. Mert érdekes módon uh, a 13. fejezet elején hasonló szavakat használ. Uh, pedig ugye jóval fiatalabb volt. tehát Elég jól bírja Józsuét, ez 110 évesen itt van, és, és azt látjuk, hogy, hogy éppen összehívja egész Izraelt, összehívja a népet, összehívja a nép vezetőit, és mintha egy ilyen utolsó beszédet akarna tartani, még mielőtt elmegy, vagy még mielőtt ott hagyja ugye, Izraelt, még a, a halála előtt még meg akart velük fontos dolgokat osztani. Érdekes módon, ugye a Bibliában többször, többször látunk erre példát, hogy az a vezető, aki, aki esetleg ugye a, ugye a halála előtt, vagy az elmenetele, elutazása előtt tudja, hogy valószínűleg ez az utolsó találkozás, ezért többször látunk olyat, hogy összehív, összehívja a, az embereket, akiknek üzenni akar, akiknek mondani akar valami fontosat, és, és látjuk ezeket a pillanatokat, majd megnézzünk néhányat, ami így engem eszembe jutott. Ugye az utolsó szavaknak különleges ereje van, mivel hogy az ember tudja, hogy ezek már az utolsó dolgok, vagy az utolsó és a napjai esetleg Ugye tudja azt is, hogy, hogy, hogy akkor az ember a legfontosabbat próbálja elmondani, tudja azt is, hogy esetleg ezek lesznek azok a szavak, amire, amikre mindenki emlékezni fog, és, és azt hiszem, hogy, hogy ahogy látjuk a Bibliában is, ahogy, ahogy különböző emberek elmondják ezeket az utolsó beszédeiket, tanításaikat, hiszen nagyon-nagyon fontosak, vagy hiszem, hogy ilyen különleges ö, üzenetük van, vagy lehet az életeinkre. Belegondoltam, hogy én mit mondanék. Belegondoltál már esetleg te, hogy mi lenne az, ha valaki azt mondaná, hogy, hogy akkor nem tudom, elutazol ö, teljesen valahova máshova, egy másik kontinensre? és uh, valaki azt mondaná, hogy na, mi, mi, az, amit, mi az, amit szeretnél mondani nekünk, vagy mi az, amit üzennél nekünk, ami, ami számodra a legfontosabb, vagy amit uh, az életben megtanultál, mi az, amit szeretnél nekünk mondani. Um, érdekes ezen elgondolni, hogy, hogy hiszem, hogy akkor az ember úgy összeszedi a gondolatait is, hogy valóban arra törekszik, hogy, hogy igen, mi az a legfontosabb, mi az, amit amit tudnia kellene minden egyes embernek, amit én tanultam, vagy amit Isten nekem tanított. Ahogy mondtam, eszembe jutott néhány ilyen beszéd, és, és ami, amit itt Józsuién mond, és ami, amit így azok közül, amit nekem eszembe jutottak, látok egy, bennük egy közös dolgot. És ahogy majd nézzük, biztos észreveszitek, hogy mi ez a közös dolog. Ugye az első, aki eszembe jutott, szpál volt, amikor apostolok cselekedeti 20. fejezetében összehívta Efézus gyülekezetnek a véneit, és, és nekik is egy ilyen utolsó búcsú beszédet tartott. Azt mondta, hogy nem ment be Efézusba, hanem, hanem távol maradt a városon kívül, is odahívta csak a vezetőket, és, és, úgy, és úgy mondta, hogy, hogy megyek Jeruzsálembe, és valószínűleg már nem találkozunk, de, de srácok, ezek azok a fontos dolgok, amiket, amik, amiket tudnotok kell. Sapcsa 20 26 27 ben több dolgot mond, de ezt is megemlíti. Azt mondja, ezért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindenki vérétől tiszta vagyok, mert nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Pál többek között ezt is mondja. Amit most olvastam, hogy mindenki vérétől tiszta vagyok. Itt állok előttetek, és, és tiszta az én lelkiismeretem. Miért? Azért, mert, mert nem vonakodtam, nem tartottam vissza semmit abból, ami, ami Isten szava, amit, ami azt az, az Istennek a teljes akaratát hirdettem nektek. Elmondtam nektek mindent, amit tudok, Istenről tudok az igéjéből, és, és ebből nem tartottam vissza semmit. Ezért úgy mondván a labda már nálatok van. Mindazt, ami, amit Isten nekem adott, azt, abból nem tartottam vissza semmit, és mindent átadtam nektek. Érdekes mondan, ez, ez az ige verse mondhatnám, hogy egyik ilyen kulcs verse, a Golgota a gyülekezeteknek. És, Emlékszem, még amikor így olvastam a először, akkor Csak Pásztor is, aki ugye, végül is a az egyik jellegzetessége az, hogy végig tanítja a Bibliát, fejezetről fejezetre, versről versre az elejétől végig, és, és ez az az egyik vers, igevers, amit, amit Csak Pásztor is említ, hogy, hogy ha valaki azt akarja mondani, vagy ugyanazt akarja mondani, amit, amit itt pál, hogy én tiszta vagyok, mert mindent átadtam nektek, mindent hirdettem, ami Isten akarata, akkor, akkor csak, ezt csak egy olyan ember mondhatja, aki, aki valóban odaszállja magát, hogy a gyülekezetében ugye, tanítja a Bibliát az elejétől végig. Tehát, hogy átadja nekik a teljes írást. És ugye én is csak a, a, akkor mondhatom ezt, én is csak akkor lehetek tiszta mindenféle ilyen vágytól, hogyha én is elkötelezem magam ahhoz, hogy Istennek a teljes szavát tanítom. És érdekes módon, hogy amikor, amikor én először találkoztam ezzel, amikor nekem elkezdték az igét így tanítani, mert ugye én nem egy golgota gyülekezetben tértem meg, de amikor először elkezdték nekem itt tanítani a Bibliát, akkor nekem rengeteget segített. Nekem, nekem nagyon sok növekedést hozott az életembe. És um, egy, egy sokkal, sokkal kiegyensúlyozottabb képet kaptam Istenről, Isten szívéről, Isten akaratáról. És, um, és azzal, hogy én magam, és így tanítom a Bibliát. Sokszor ugye, találkozok olyan igerészekkel, olyan történetekkel, amik, amik nehezek, esetleg nehezen érthetők, vagy nehéz belőlük tanítani, de mivel hogy, mivel, hogy erre adtam magam, ezért kénz, valahol kényszerítve vagyok arra, hogy utána nézek, hogy megtanuljam, és hogy megtanuljam ezeket is kommunikálni. Um, tehát Pál az ő utolsó beszédében ezt fontosnak tartotta. Fontosnak tartotta, hogy elmondja nekik, hogy mindazt, amit Isten adott nekem, azt én átadtam. Nem tartottam semmit vissza az Isten igényéből, hogy ismerjétek Istenek teljes akaratát. Jézus, Jézus is tartott egy utolsó beszédet a tanítványainak. Ugye János evangéliumának 14-től, egészen 17 fejezetig ha azokat átolvasod, azokat a fejezeteket, akkor ott is Jézus az utolsó hetében volt, tudta, hogy meg fog halni, és összehívta a tanítványait, és, és, és ezeket vé, ezt végig tanította nekik, ezt a 14-17-ig. És ott is sok mindenről beszélt. Azt hiszem, hogy a egyik legfontosabb központi témája ugye a Szent Lélek volt, akiről nagyon sokat beszélt, mondta neki, hogy nekem mennem kell, de az atya elküldi a Szent Lelket. De volt ott valami, amit szintén megemlített, és szintén az Isten igééhez fűződik. Ez János 14.23.24-ben. Azt mondja Jézus, Jézus így válaszolt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az igémet. Az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyájé, aki elküldött engem. Tehát, hogy mondtam Jézus, sok mindent megemlített, de ugye nem lehet nem észrevenni azt, hogy, hogy ezekkel a versekkel nagy hangsúlyt tett ő is az ígére, az Isten szavára. Hangsúlyt tett arra, hogy, hogy, hogy fontos az igét hallani, fontos az igét ismerni, és fontos az igét megtartani. Mert, hogy nagyon fontos szerepet játszik az életünkben. Sőt, itt Jézus úgy mondja, hogy az Isten való kapcsolatunk függ tőle. Tehát, hogyha nem vagyunk hajlandók megtartani az igét, nem mondhatjuk magunkról azt, hogy jó és egészséges kapcsolatunk van Istennel. Ha csak hallgatói vagyunk, de nem megtartói, akkor... Olyanok vagyunk, mint az, aki a házát a homokon építette. Amikor jönnek a nehézségek, akkor nem fogsz tudni megállni. Tehát Jézus is egy nagyon fontos um, hangsúlyt tett arra, hogy ismerni Isten igéjét, és megtartani Isten igéjét, megélni azt a hétköznapunkban. És hát persze nem, um, nem tehetem, hogy nem említem meg, ugye, Petit. Most ugye volt az egy hát évfordulója, és, és láttam, hogy, hogy ugye feljött újra az a videó, amikor Peti ugye az utolsó szavaiban ugye megoszt dolgokat, és először nem akartam megnézni. Nehéz, nehéz nézni ezeket a videókat, de de mivel hogy ezzel kapcsolatosan így, így feljött bennem, így tegnap este megnéztem. És, és nagyon erősek. Nagyon erősek. És nagyon jó volt megnézni, meghallgatni, hogy Isten az ő életében mi az, amit kimunkált, és mi volt az a, az üzenet. És, és ugye ott is, ott is um, Peti megemlítette és beszélt arról, hogy hogy őt abban a pillanatban, amikor ott volt, akkor mi volt az, ami megtartotta? Mi volt az, ami, az, ami ott erősen tartotta őt? Az Isten igéje. Az, amit Isten szólt hozzá. És ugye az a, az a csodálatos igevers, amit ő említett, a kegyelmed jobb az életnél. És ahogy ezt hallottam, így, így eszembe jutott, hogy, hogy ennél nem is lehetne jobb verset az ő helyzetére. Ahogy ő ott volt, egyszerűen nem is tudtam volna elképzelni, nem is tudtam volna mondani neki ennél bátorítóbb dolgot. Tehát egyszerűen csodálatos volt, és ahogy ő mondta, hogy, hogy ez az, hogy milyen csodálatos, hogy Isten igéje szól hozzám, és én most itt állok erősen, azért, mert Isten szólt hozzám. De most nézzük meg, hogy mi az, amit, amit, amit Józsui az utolsó beszédében át akar adni a népnek, a vezetőknek. Jól olvasuk el a harmadiktól az ötödik versig. Szóval láttátok mindazt, amit Istenne, Istenetek az Úr tett értetek ezekkel a népekkel. Hiszen Istenetek az Úr harcolt értetek. Látjátok, kisorsoltam törzseiteket, törzseitek között az itt maradt népek birtokát, még azokét a népekét is, amelyeket kiirtottam a Jordántól a Nattengerig napnyugaton. Istenetek az Úr maga szorítja ki, és űzi ki őket előttetek, hogy birtokba vegyétek földjüket, ahogyan megígérte nekem Istenetek az Úr. Ugye, Józsué rámutat arra, hogy amit Isten ígért nekik, azt be is teljesítette. Megígérte nekik, hogy nekik adja a földet, és azt is, hogy harcolni fog értük, csak legyenek bátrak, menjenek előre, hogy Isten elkészítette ezt a földet nekik, elkészítette az egész terepet, csak oda kell lépniük, és meg, meg lesz, meg fogják kapni. Tehát itt József emlékezteti őket arra, hogy Isten hűséges volt a Szavához. És ez valóban így van, Isten mindig hűséges a szabához. Isten nem ad nekünk üres ígéreteket. Néha időnként azért látom azt, hogy vannak keresztények, akik, akik olyan ígéretekbe kapaszkodnak, amik, amiket Isten nem adott. És valahogy valamilyen meggyőződéssel jutottak, hogy igen, ezt Isten nekem szólta, és, és utána, amikor ezek nem teljesednek be, akkor, akkor csalódnak. Csalodnak, kiábrándulnak, és úgy gondolják, hogy Isten nem hűséges az összavához. És azt hiszem, hogy nagyon fontos ezért is jól ismerni Isten ígéreteit, és, és azokba kapaszkodni. Tehát Józsói emlékezteti őket, hogy amit Isten megígért, azt ő be is teljesítette. Amit szintén látok ezzel kapcsolatosan, az egy nagyon, szintén nagyon jó, és szerintem nagyon fontos gondolat az az, hogy Isten azt mondta, hogy van egy elhívásom számotokra, hogy mentek, és majd elfoglaljátok ezt a területet, és, és én, majd, én majd adok hozzá erőt is. Én majd, én majd segíteni fogok. Én majd harcolok helyettetek. És ez hiszem, hogy így van az Isten elhívásával. Hogy amire Isten elhív, arra képessé is, is tesz. És ez... Ezt az ember nem mindig úgy érzi, hogy ez így van, különösen, hogyha egy új szolgálatba lépve be, bele, akkor úgy gondolja, hogy hát erre nem tudom, hogy képes leszek-e. Bár azok, akik látják euh, az életét, úgy látják, hogy igen, van erre elhívásod, de neki még nehéz elhinni azt, hogy ő képes is lesz erre. És szerintem nagyon bátorítást látunk az igében az azt, hogy amikor Isten ad egy elhívást, akkor ő képessé is tesz arra, hogy abban az elhívásban tudjunk járni, ahogy nekik is adott elhívást, és tudtak is ebben járni. Azt is látni ezekben a versekben, hogy József megemlíti, hogy itt van, elkap, tehát győztünk, elfoglaltuk az országnak a nagyobb részét, de ugyanakkor azt is mondja, hogy Istenetek az Úr maga szorítja és űzi ki őket előttetek, hogy vannak még, vannak még népek, amik ott maradtak. Elfoglaltuk, azt mondhatnám, hogy a, a földnek a harci ereje az megtört, mert nem tudnak úgy egyesülni és támadni Izraelre, már csak itt-ott maradtak területek, amiket el kell foglalni. De ott vannak és majd el kell foglalni. És uh, valahogy azt látom, hogy a keresztény életben is egy kicsit így van, hogy, uh, hogy a, az a nagy harc, az már megvan harcolva. Uh, hogy a, úgymond, van a nagyja, nagyja úgy kész, tehát hogy uh, amit az üdvösségünket illeti, az már, az már teljes, az már a miénk, abban már, már tudunk, azt már tudjuk élvezni, mert tudjuk, hogy a miénk, de ugyanakkor itt vagyunk ezen a földön, és vannak bizonyos dolgok az életünkben, amit még ott vannak, amikkel szemben még harcolnunk kell. Amiket úgymond bán meg kell harcolnunk a hétköznapokban, és valahogy alárendelni azokat Istennek. Ugye, néha a haragom, túl sok, és Isten azt mondja, hogy na, itt egy terület az életedben, amit... Amit akarok, amin, amin akarok munkálkodni, és szeretném, hogyha ebbe győzedelmes lennél. Vagy vannak vágyak, amik nem Isten szerint vannak. Irítség. És mondhatnám tovább. Tehát egy csomó olyan terület lehet az életeinkben, ami, ami, ami bár a győzelem már a miénk, de mégis a hétköznapokban még meg kell harcolnunk és alá kell rendelnünk az Úrnak. És bátorítalak, hogy, hogy, hogy, hogy harcold meg ezeket a harcokat. Mert Isten győzelmet akar adni, ahogy itt Józsvénak is mondja, hogy tartsatok ki, harcoljátok meg, mert Isten győzelmet fog hozni. És ahogy járunk Istennel is, és harcoljuk ezeket a harcokat, ahogy visszük elé a dolgainkat, amikben esetleg elbuktunk, elesünk, ami nincs a helyén, de oda viszem az Úrhoz. Ő formál, ő formálja a karakteremet, a jellememet, és egyre, egyre jobban uh, csiszol engem, és győzelmet hoz. Tehát Józsui emlékezteti őket arra, hogy Isten hűséges volt az ő ígéreteihez, igen győzelmet kaptak, és folytatja úgy, hogy azért... Tehát azt mondja, hogy Isten hőséges volt azért. A hatodik versben azt mondja, legyetek azért igen erősek, hogy megőrizzétek és megtartsátok mindazt, ami megvan írva Mózes törvényének könyvében, ne térjetek el attól se jobbra, se balra. Hát három dolgot látok. Először is azt mondja, hogy legyetek igen erősek. Ezt a szót úgy is le lehetne fordítani, hogy legyetek bátrak. Erősek, bátrak. Mivel kapcsolatban? Hogy megőrizzem és megtartsam az Isten igéjét. Mindazt, ami ugye a Mozes könyvében van. Számukra, számunkra mindaz, ami a Bibliában van. Az Istenek a teljes igéjét, hogy megőrizzem és megtartsam. Miért kell ehhez erő és bátorság? Nem tudom, hogy tapasztalta, de már, hogy az emberek bolondnak néztek azért, mert... Hittél a Bibliában, mert keresztény voltál, vagy keresztény vagy. Mert megvallottad valaki előtt, hogy keresztény vagy, és bizonyos dolgokat, uh, dolgokban hiszel. Nem tudom, hogy volt-e. Mert nem tudom, hogy egyáltalán volt-e olyan, vagy vo volt -e már olyan pillanat, amikor cikinek érezted megvalani azt, hogy te keresztény vagy, mert feltételezted, hogy biztos bolondnak fognak nézni. Biztos azt fogják gondolni, hogy tök gáz vagyok. És nem volt elég erőd, és nem volt elég bátorságod ahhoz, hogy ezt megtegyed. Hogy kiállj az mellett, hogy te igenis hiszel a Bibliában, és hiszel Istenben. És ez egy, ez egy valóságos, hiszem, harc mindannyiunkban. Hogy uh, vannak pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy, ú, uh, ezt itt mondhattam volna, de utólag, áj, de nem mondtam, és utólag bánom, hogy nem mondtad, hogy nem voltam elég bátor. Ugye? tehát mivel hogy azt mondja, hogy Isten hűséges volt ezért, hogy azért legyetek erősek és bátrak, Nem azt hiszem, hogy Isten hűségéből tudunk mi is meríteni bátorságot és erőt. Isten hűségéből abban, hogy amit eddig megéltünk, amit eddig megtapasztaltunk Isten hűségében, Isten, ahogy Isten megtartotta az ő szavát, az ő ígéreteit az életeinkben, ebből meríthetünk erőt, hogy... hogy hogy ne szégyeljük megvallani, amiben hiszünk. Ugye most egy kicsit téma lett ez a, ez a dolog Amerikában, hogy az Alkotmánybíróság elfogadta az, hogy a, hogy a homoszexuális párok házasodhatnak, és hogy ugye Amerika szerte ez így érvényes, hogy minden államnak ehhez tartania kell magát, és, és ugyanakkor feljött ezzel kapcsolatosan egy, egy téma, vagy egy veszély, hogy a, hogy, a, hogy a különböző gyülekezeteket és a különböző pásztorokat arra fogják kényszeríteni, mivel, hogy ez egy alkotmányos dolog, hogy ők is ugye, összeadjanak homoszexuális párokat. És ugye nyilvánvalóan van egy rengeteg gyülekezet és, és rengeteg pásztor, akik, akik ezt nem fogják megtenni. És, és egy nagy kihívás előtt állnak, hogy, hogyha ott állnak majd, és, és, és elutasítják ezeket a házasságokat, hogy akár bíróság elé kerülhetnek, akár börtönbe is zárhatják őket. Még igazából senki se tudja, hogy hogy fog ez, ez kialakulni, de, de nagy lett ebből a vita. És összem, hogy például egy ilyen dologgal kapcsolatosan most szükségük van erőre és bátorságra, hogy megálljanak, hogy megálljanak mind abban, amit Isten, ami az Isten igéje, ami az Isten szava. Um, tehát én is, én is csak bátorítani szeretnék. Legyél te is erős és bátor, és ne félj, ne félj megvallani Isten igéjét, hogy megőrizni Isten igéjét a szívedbe, és megvalani azt, Második dolog, amit, amit észrevettem ebben, azt mondja, hogy megőrizni, megtartani mindazt, ami megvan írva. Mindazt, mindent. Minden, ami benne van, mindent megtartok. Nem válogatok. Nem mondom azt, hogy ez tetszik, ez jó, ezt elfogadom, de itt van ez a másik téma, ez a másik dolog. Ebből most nem kérek. Elfogadom például Isten jó ígéreteit, de Isten intését vagy figyelmeztetését már nem. És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy megtanuljunk mindent, mindent, ami az Isten igében van, elfogadni és megtartani. Hogy ne válogassak, ne csak úgy itt-ott elveszek egy kis falatot. Nagyon örülök, amikor a kislányunk jókedvűen eszik. Ez nem mindig így van, gondolom a lányok ilyenek. A, a fiúk azok megesznek mindent, nem válogatnak. nem, ja. <gül> Legalábbis legalább az unoka testvére, kis Levi Levente, ő aztán megeszik mindent, és folyamatosan eszik. A kislányunk nem mindig így van, de olyan jó, amikor látom őt, olyan gustosan eszik, és akkor megeszik egy nagy tányérral, és fú, fú, de jó. De hát nem mindig így van. Amikor nem így van, amikor úgy válogat, amikor csak egy kicsit eszik, aztán már nem akar, akkor ugye gyakrabban éhes, és gyakrabban kell őt etetni. És uh, akkor sokkal nehezebb vele. Uh, és néha látom, látok egy hasonlóságot így a keresztények között, és akik, akik ugyanilyen válogatósak, akik, uh, akik egy olyan szível állnak uh, Isten előtt, aztán előtt, hogy, hogy uh, nem készek mindent elfogadni, elfogadni, csak az, ami éppen tetszik nekik. Hogy az, ami jó. És, uh, és azokkal a keresztényekkel azt hiszem, hogy nehéz. Nehéz, uh, velük, nehéz velük szolgálni. Most a, az IFI konferencián is Angelo említette, hogy uh, volt egy srác, aki, aki kicsit így állt hozzá az egész IFI konferenciához, hogy, hogy az órákon nem volt ott, vagy az óra közepén kiment, és mesélte neki, hogy, vagy, hogy mesélték neki is, hogy, hogy de hogy milyen jó, hogy amikor ő tanított, akkor, akkor ez a srác végig bent volt ezen az órán. De aztán mesélte Angelo, hogy amikor beszélt, beszélgettek, akkor, akkor a srác így ott állt az Angelo előtt is mondja neki, no, ez ugye elég jó volt, amit te tanítottál, a Szentlélek már majdnem megmozdult. Tehát egy, <gül> egy, ilyen, egy ilyen szívvel volt az egész konferencia felé. Óra fele nem érdekel, kimegyek, oh, ezt meg se hallgatom, na jó, ezt meghallgatom, de oh, jó volt, de hát még nem az igazi. Miközben ugye csomó, csomóan nagyon sokat kaptak, és nagyon-nagyon sokan Megtértek és bemerítkeztek. Tehát Isten munkálkodott, csak mivel hogy az ő szíve olyan volt, hogy válogatott, ezért nagyon szegényen ment el erről a konferenciáról. Tehát, hogy olyan ember lenni, aki nyitott és, és, és, és nem válogat, hanem elfogadja Isten igényét. Ugye Józsué is valahol ezt példázza nekünk ebben a kis beszédében, több mint tízszer említ az Öt Mózes könyvéből. A harmadik dolog, amit, amit látok, az az, hogy azt mondja, ne térjetek el se jobbra, se balra. Sátának igazából mindegy, hogy milyen szélsőségben mész. Akár az egyik szélsőség, vagy a másik, teljesen mindegy, csak legyél valamilyen szélsőségben. Csak ne maradj azon az egészséges úton. Vagy mész jobbra, vagy balra, nem érdekes, csak, csak nem, nem maradj középen. És azt hiszem, hogy valahol nekünk is vigyázzunk kell a szélsőségekre, mert uh, hajlamosak vagyunk rá. Én is, hogy visszanézek az én keresztény életemre, uh, nekem is voltak pillanatok, amikor így elkaptam egy szélsőséget, és így, és így elkapott, is vitt engem. És utána vissza kellett engem úgy rugdosni, hogy pofozni, hogy gyere csak vissza, nem, ez nem teljesen úgy van, ahogy te gondolod. És ezért, mivel hogy van erre hajlamunk, ezért vigyáznunk kell a szélsőségekre. Mondhatnám azt, hogy például ne váljunk túl érzelmessé, de ne váljunk ugyanakkor túl okoskodóvá se. Hogy van ennek, ennek is van egy egészséges középútja. Hogy nem vagyok Isten felé csak az én értelmemmel, csak az én gondolataimmal, csak csak csak az száraz teológia, hanem igen, beleteszem az én szívemet, beleteszem az én érzelmeimet is, és megélem, valahogy megtapasztalom Istennek a, a, a munkálkodását az életemben. De ugyanakkor vigyázzam kell arra, hogy ne billenjek, hogy ne legyek csak érzelem. Hogy nem minden csak az érzelme, érzelem ö, határozom meg, Hogyha jól éreztem magam, akkor Isten jelen volt. Hogyha nem éreztem jól magam, hát akkor Isten nem volt jelen. Miközben az ige azt mondja, hogy Isten mindig jelen van. Ugye? Tehát, hogy vigyázni egy ilyen szélsőségre. Ugye vigyázni arra, hogy, hogy, hogy ne vegyem a kegyelm, Isten kegyelmét egyfajta bérletnek a bűnre. Ugye? Ugye azt mondja, hogy ah, Isten kegyelmes, ezért... Uh, Engedem, hogy bűn bejöjjön az életemben, majd megvalom, majd elintézem Istennel. Ugye ez az egyik szélsőség, a másik szélsőség a törvényeskedés. Amikor, amikor olyan szabályokat hozok az életembe, és próbálok másokra is elertetni, ami, ami nincs benne a Bibliában, ami igazából csak abból ered, amit én megtapasztalok a saját életemben, és ezért törvényeskedővé válok. Ezért újra csak egy középút amikor élvezem Isten kegyelmét, és engedem, hogy Isten kegyelme a szentségre vezessen. Ugye? Vagy szeretettel kapcsolatosan. Ugye, ó, szeressünk mindenkit. Szeretet nevében elfogadok mindenkit, és, és mindent. És uh, nem, szabad, nem szabad senkire semmi ítélőt vagy rosszat mondani. Uh, még hogyha valaki meg is érdemli, hogy mondjunk róla valamit, ami nem helyes, vagy amit nem csinál helyesen, hogy szembesítsük őt. Ugye? De hát szeretjük őt, nem mondjunk semmit. Ugye? Korintusi gyülekezetben volt egy ilyen, ilyen példa, és Pál azt mondja, hogy nem, beszéljetek vele, szembesítsétek. Ugyanakkor a másik, hogy ne keményedjen meg a szívem, hogy ne legyek minden kifelé ítélkező. Tehát egy egészséges középút. Se jobbra, se balra, hanem megtanulni abban a kiegyensúlyozottságban járni. Tehát mit mond Józsui Janéknek? Legyenek bátra, bátra kiállni az Isten igény mellett, fogadják el mindazt, amit Isten mondott, az egész Bibliát, és hogy vigyázzanak a szélsőségekre, ne menjenek el se jobbra, se balra. A 7. 8. versben folytatja, és azt mondja, hogy ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, amelyek itt maradtak köztetek, Isteneiket, Isteneiknek a nevét nem említsétek, és ne esküdjetek rájuk, ne tiszteljétek őket, és ne boruljatok le előttük. Ragaszkodjatok viszont Istenetekhez, az Úrhoz, ahogyan a mai napig tettétek. Ugye itt figyelmezteti őket arra is, hogy ne keveredjenek. Hogy igen, maradtak itt még népek, de, de figyelmezteti őket, ne keveredjetek össze ezekkel a népekkel, ne tiszteljétek az isteneiket, isteneiket. Tiszteljétek az isteneiket. Mit jelent ez a számunkra? Vajon azt jelenti, hogy hogy vonuljunk ki a világból, hogy költözünk vajtára, <gül> zárjuk be magunkat egy kolostorba. Van Istennek ez lenne a terve, amikor azt mondja, hogy ne keveredjünk a világgal? Szó sincs róla. A cél nem az, hogy kivonuljunk a világból, hanem hogy megmaradjunk a világban. Ugye például Máté 10 10.16-ban Jézus ezt mondja, íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. És azt mondja, hogy igen, mentek, ott lesznek kint, mint jók a farkasok között. Veszélyes lesz, nehéz lesz, de legyetek okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. Elgondolkodtál már ezen, hogy mi az, hogy okos, mint a kígyó? Egyik dolog, ami, ami eszembe jut ezzel kapcsolatban, az az, hogy kígyónak nincs lába, és mégis túlélik. <gül> Kigyonek nincsenek lábai, és simán túlélő. Sivatagban, szárazban. Tehát komoly túlélő. És azt hiszem, hogy néha a világban esetleg úgy érezhetjük magunkat, hogy ilyen bének vagyunk. Vagy mi nem tudunk olyan ügyesen járni, vagy mozogni a világban, mint a többiek. És néha ebből kifolyólag ott van az a az a kísértés, hogy akkor beadom a derekamat, akkor én is megtanulok úgy mozogni, úgy, úgy tenni-venni, mint, mint ahogy a többiek teszik ezt a világban. Nem akarok ilyen bénának tűnni. Én azt hiszem, hogy, hogy nincs semmi baj azzal, hogyha a világban bénának tűnsz. Hogyha bizonyos dolgokban nem vagy jártas, vagy nem vagy ügyes. Mint ahogy, a, ahogy az emberek, akik nem ismernek Istent, vagy nem járnak Istennel, perszem nincs az a semmi baj, az rendjén van. Amikor már, amikor már nagyon vagány vagy, is, nagyon jártas vagy a világban, lehet, hogy akkor, akkor már kicsit túlmentél azon. Akkor már lehet, hogy túl jól beilleszkedtél. Tehát okosak, mint a kígyók, annak ellenére, hogy kicsit bénának nézzünk ki, mégis okosan túlélünk ebben a világban. Nem úgy, hogy összekeveredünk, hanem, hanem hogy megmaradunk ö, a hitünkben, és megmaradunk tiszták. És azt is mondja, hogy legyünk szelidek, mint a galambok. Ne legyünk ragadozók, mint a sasok. Ugye, amikor a világban vagy, akkor nem az a célunk, hogy mindenkit letámadjunk. Mi vagyunk a sasok, és akkor rögtön az első helyzet, és akkor mindenkit letámadok, az én hitemmel, mindenkit letámadok a Bibliával, ha kell, akkor odacsapok valakinek a fejére, ragadozó vagyok, mint a sas. Nem, azt mondja, legyünk szelidek, mint a galambok. Ugye, ha galambra gondolok, akkor gondolok terekre, vagy parkokra, ahol a galambok ott gyülekeznek, és ott vannak az emberek között. Emberek őket. És akkor nagyon jól megvannak, több békések. Az ember ránéz, akkor nem érd meg, hogy galamb, vigyáz, hanem hogy ah, milyen, milyen kis békés, békés kis állat. És azt hiszem, hogy, hogy így, valahogy így, hogy, hogy ott vagyunk az emberek között, és, és békések vagyunk, és készek vagyunk bizonságot tenni arról a reménységről, ami bennünk van. Ugye 1 Péter 3.15-ben azt, azt olvassuk, hogy ellenben az Urat a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készek mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tartsuk Krisztus szentnek a szíveinkben. Tehát, hogy mi is legyünk elkülönítve a világtól, de ugyanakkor készek számot adni arról a reménységről, ami, ami az életünkben van. 9-től 11-ig azt, azt olvassuk, hogy Nagy és erős népeket űzött ki előttetek az Úr. Előttetek azonban senki sem állhatatok meg, mind máig. Egy közületek elűz ezret, mert Istenetek az Úr harcol értetek, ahogyan megígértenektek. Azért nagyon vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket az Urat. Tehát itt Józsui, ugye hogy újra csak megemlíti, Istennek a, a hűségét, és azt mondja, hogy Isten továbbra is hűséges lesz majd, vagy többi lesz még több győzelem, de addig is vigyázzatok magatokra, és szeressétek Isteneteket, az Urat. Az abból érdekes, hogy ebben a fejezetben ugye erre bátorítja őket, hogy szeressék az Urat, és a következő fejezetben, a 24-ben azt fogja említeni, hogy szolgálják az Urat. Tehát itt először azt mondja, hogy szeressétek az Urat, majd később mondja, hogy szolgáljátok az Urat. És azt hiszem, hogy tök jó így a sorrend. Hogy először megtanulni szeretni az Istent, és abból a szerető kapcsolatból majd kinövi magát a szolgálat néha az emberek fordítva teszik, vagy úgy gondolják, hogy majd a szolgálattal megszerettetem magam Isten előtt. vagy akkor fog szeretni, hogyha én jól csinálom. És így próbál, próbál, fáradozik, és végül kiég, és azt gondolja, hogy Isten nem is szereti őt. Mert nem teljesített úgy, ahogy kellett. Viszont, hogyha valaki megtanulja azt, hogy Isten szeret minket feltétel nélkül, anélkül, hogy mi bármit is letettünk volna az asztalra, hogy bárhogy is szolgáltuk volna, sőt, még bűnösök voltunk, már szeretett, akkor az ember felszabadul arra, hogy szolgálja az Istent. Felszabadul arra, hogy nem próbál megfelelni, hanem egyszerűen ez a szeretet, ez, ez megváltoztatja őt, és akar, akar adni és akar szolgálni. Ugye Pál szavai, Krisztus szeretete szorongat engem, késztet engem. Ugye Pál így beszélt magáról. Csinálom, nehéz, megköveznek, üldöznek, de nem tudom ezt máshogy csinálni, mert Krisztus szeretete szorongat engem. Az valahogy úgy munkálkodik bennem, hogy nem tudok csendben maradni, és megyek, és szolgálok. És végül a 12-től a 16. versig olvassuk el. Mert ha mégis elfordultak tőle, és ha ezeknek a népeknek a maradékai az ragaszkodtok, amelyek itt maradtak köztetek, ha... Összeházasodtok és összekeveredtek velük, ők meg veletek, akkor tudjátok meg, hogy nem űzik ki többé Istenetek az Úr ezeket a népeket előletek. Sőt, törvé és csapdává lesznek számotokra, oldalatokon ostorrá, szemetekben pedig tövisekké, még míg ki nem pusztultok erről a jó földről, amelyet Istenetek az Úr adott nektek. Én most már elmegyek azon az úton, amelyen minden földi ember elmegy, Ismerjétek el teljes szívetekkel és teljes lelketekkel, hogy nem, el, nem veszett el egyetlen szó sem abból az ígéret, azokból az ígéretekből, amelyeket megígért nektek Istenetek az Úr. Mind beteljesedett rajtatok, nem veszett el abból egy szó sem. De ahogyan beteljesedett rajtatok, mindaz az ígéret, amelyet Istenetek az Úr megígért nektek, úgy fogja beteljesíteni rajtatok az Úr minden fenyegetését is, amíg ki nem pusztít benneteket erről a földről, amelyet nektek adott Istenetek az Úr. Ha megszegítek Isteneteknek az Úrnak a szövetségét, amelyet ő rendelt nektek, ha elmentek és más Isteneket tiszteltek, és azok előtt borultok le, akkor föllángol majd ellenetek az Úr haragja, és hamarosan kipusztultak erről a jó földről, amelyet nektek adott." Isten, Józsója azt mondja, hogy Isten hűséges lesz az ő szavához. Ne felejtsétek, hogy minden jót, amit megígért, azt meg is tett az életetekben. Ezért legyetek benne biztosak, hogy mind azt az ítéletet, mind azt a figyelmeztetést, amit mondott, azt is be fogja teljesíteni az életetekben. És... Néha, néha, mintha elfelejtenénk ezt a második részét a dolognak, hogy ö, olyan jók, szépek az Istenek az ígéretei, és azokban fürdőzni tudunk, azok úgy jól esnek. De amikor ott van az igében a figyelmeztetés, ö, hogy ne menjünk a bűnbe, azt úgy nem veszük olyan komolyan hogy nagyon ragaszkodunk az ígérethez, de a, a figyelmeztetés azt úgy könnyel, könnyelműen kezeljük. És, és ennek meg lehet az a veszélye, hogy ahogy könnyelműen kezelem a figyelmeztetést, ezért könnyen elcsúszok benne, könnyen beleesek. És, és erre próbálja figyelmeztetni Józsué őket, hogy figyeljetek, Isten hűséges volt, és mindent megtett, ahogy mondott. Ezért Vegyétek komolyan azt az intést, az ítéletre, amit szintén mondott. Ha ez beteljesedett, biztosak lehetek abban, hogy az is be fog teljesedni. És ugye alapvetően meg kell értenünk ugye, azt, hogy Istenet szerető Isten. De ugyanakkor ő egy olyan Isten, aki igazságos. És mivel, hogy ő igazságos, ezért nem nézhet túl a bűnön még ha akarná is. Mert ha, az, mert ha csak úgy figyelem kívül hagyná, figyelem kívül hagyná bűnt, akkor már nem lenne igazságos. Akkor most mi legyen? Válasz. Legél le, le, leszel szeretőisten, vagy leszel igazságos Isten. De hát én mind a kettő vagyok. Én egy szeretőisten vagyok és egy igazságos Isten. Akkor most ezzel mit tegyünk? Szeretem az embert, nem akarom elítélni, de mivel, hogy igazságos vagyok, ezért meg kell ítélnem. Ebből, ebből mi? Jó, sülhet ki. Ezt most Isten hogy akarja megoldani? Hát sikerült neki. Istenek sikerült ezt a problémát megoldani. Úgy, hogy elküldte az ő fiát, akiben véghez vitte azt az ítéletet, amit meg kellett, hogy hozzon az ember bűne miatt. Ugye eljött Jézus, és magára vette a mi büntetésünket, hogy aztán mi szabadon beléphessünk Isten szeretetébe, és azt élvezhessük. Tehát szükséges volt az igazságos ítélet, ahogy ezt Isten megígérte, a bűnt meg kell büntetnem. Ugye Izrael számára ott volt az Ószövetség, és az valóban így szólt. Ha jól csináljátok, megáldalak, ha rosszul csináljátok, meg fog ítélni benneteket. Ez az szövetség. És utána jön Jézus, aki, ugye, Isten nem változik, tehát Isten ugyanilyen, de jön Jézus, aki ezt az ítélet részét magára veszi, és így felszabadít minket. Felszabadít arra, hogy élvezhessük az Isten való kapcsolatot. Hogy járhassunk azokban az áldásokban. Tehát amit a végső ítéletet illeti, attól nem kell félnünk. De ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagynunk mindazt a figyelmeztetést, amit a bűnnel kapcsolatosan említ nekünk az új szövetség. Tehát igenis vannak figyelmeztetések, hogy ne járjunk a bűnben, mert, mert az tönkre fogja tenni az életeinket. És ugye valaki azt mondja, hogy Á, ezek csak mesék. Ez nem fog beteljesedni. Ha Isten ígéreteinek és proféciáinak a 90%-a ma beteljesedett, mit gondolsz? Mi lesz az a 10%-kal? Azt gondolod, hogy ez nem fog. Ha Isten eddig hűséges volt az igéhez, de azt gondolod, hogy mostantól már nem fog. Én nem kockáztatnék. És, és ti se tegyétek. Tehát Isten hűséges a szabához, és ezért nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk Isten igéjéhez, Hogy legyen egy teljes képünk, ne válogassunk belőle, és vigyázzunk a szélsőségekre. Mert mert ha ragaszkodunk Isten igéjehez, akkor, akkor olyan, olyanok leszünk, mint az a ház, ami a sziklára épül. Mikor jön a nehézség, akkor megállunk. Akkor a nehézség nem fog elsöpörni minket, hanem ott fogunk állni szilárdan. Mert ismerjük, elfogadjuk és megtartjuk Istenek az igéjét. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked, hogy, hogy egyáltalán szólsz hozzánk. Hogy egyáltalán... Képes voltál megszólítani embereket a történelem során, és, és ezek az emberek hűségesen leírták azt, amit szóltál hozzájuk. És ma mi itt olvashatjuk ezeket a, ezeket a szavakat, és, és láthatjuk, és megismerjük benne a mi teremtő Istenünket. Azt az Istent, aki a fiát adta, hogy megmentsen minket az ítélettől, azt az Istent megismerjük, aki, aki ott van velünk a nehézségekben, és akinek a szava egy szilárd cikla az életünkben. Uram, taníts minket ö, megtartani a, a te szavadat, a te igédet. Taníts minket, Uram, hogy ne térjünk ki se jobbra, se balra, hanem hogy hűségesek maradjunk mindahhoz, amit szólsz hozzánk. Kérjük ezt Jézus nevében. Amen. Thank you.